Hei, joo. Koorin palgelt zooni maski. Rebi lahti, mikroskeemi juhtmed süsteemi peal lülitit. Süsteem nüüd beebi loustab pasti. Vahib nagu värides sünnitanud ema oma sigitest. Zoon mina aastaid oma põlve peale hüppitan. Biomehaaniliseks organismiks, standardretsiks mind kasvatada üritend. Vihaseks ja agressiivseks ilase lõuaga murdeks neid vajalike emotsioone. Mossis lülit. Ma koorin palgelt sooni maski. Oma kasvatajale põlgusega näkkus sülitab, sest ei, beebilousta tee ei, robotiseeri nagu valve koera. Mul on hundi ing, süsteem mind sünnitas, ta peaks mind armastama nagu oma poega, hoopis vihkab mind. Ja ka mina vihkan süsteemi. Ja mis on mu viha hind? See, et lausa piinavalt verimus voola. Süsteem näeb seda, näeb, kuidas viha mind koorab. just see viha hoiabki mu nälgint keha veel jalul, sest ma pigem laman elutult kui lipitsedes rooman.